От тільки, пане докторе, коли можна, я б попрохала вас допомогти мені знайти коней тут, у селі. А, ще трошки нянька потрібна. З великою охотою, Ольга Іванівна. Але ви можете з Юдком їхати. А коли дозволите, ну, коли вам це не неприємно, то я міг би довести вас до того місця, куди вам треба. Я не поспішаю на той бік. Я можу почекати. Власне, мені все одно, куди їхати? Ольга Іванівна нудно, не то від знання його відповіді, не то від суму, посміхнулася. «Ви не поїдете туди, пане докторе, куди мені треба». «Чого так?» Вона кругло підняла руки і зовсім як та перша наяда поправила волосся. «Того, що...» що це дуже для вас небезпечно. А для вас є така небезпека. Більша, ніж для вас. І моя поміч могла б вам згодитись? Знову чудний усміх перебіг по малинових устах, трохи зблідлих, пришерхлих. Дуже. Але я її не можу прийняти від вас. Чому? А з якої ж речі я буду наражати вас на небезпеку життю вашому? Що я вам таке, випадкова знайома? Доктор коротко кашлянув. Чи удає, чи справді ще сумнівається в собі? Ну, іноді ради випадкової знайомої чоловік може наразити себе на більше небезпеки, ніж ради найближчої. Так, але тільки тоді, коли вона, як ви сказали вчора, коли вона наяда, і доктор, здригнувшись хвилюванням, зустрів її пильні, допитливі, наядені очі. Так, коли вона наяда, панна Ольга потупилась і все ж таки покрутила головою. Сумніваюсь, навіть ради наяди за наших часів на небезпеку ніхто не піде. Хто знає, Ольга Іванівна? Ольга Іванівна швидко змахнула на доктора синіми квітками. Навіть, коли в тій небезпеці стоїть і смерть, доктор і цього питання не боявся. Навіть і тоді. Я ж вам казав вчора, Ольга Іванівна, за одну можливість приторкнутися до неї, за можливість злитися з її таємною, чародійною, незрозумілою нам простим смертним жіночістю, Можна не тільки на смерть піти, а на найлютіші муки, потемнілі, потеплілі, густо сині очі, мовчки неодривно, неодвніше, ніж досі, одверто зупинилися в очах доктора. І те, що вона мовчала, одверто мовчала і тільки говорила очима, хвилювало до бажання закричати звірячим хижим криком. Панна Ольга, не маючи сил одірвати очі, закрили їх рукою й одвернулася. І, і з-під руки тихо, непорозуміло, ослаблено сказала. Дуже дивно. Доктор обережно взяв другу, покірну й холоднувату руку, почуваючи від дотику до неї таке, Давнє, кричуще щастя, що сам унутрішньо, яку сні, тьмяно й блаженно здивувався. Що дивно, Ольга Іванівна? Рука тихо визволилась і, визволяючись, витягла за собою і кричуще щастя, і блаженне дивування. Нічого. Вона зняла руку з очей і знову глянула на доктора Боязким шукаючим і густим поглядом. І важкуваті, ще більше обважнілі, хижі, віддані, побожні очі, вхопили й обняли цей погляд дивною, незрозумілою силою. А рука доктора сама собою знову потяглась за її рукою. Тоді панна Ольга підвелась і одійшла до другого віконця. Ютко висипав із торби недоїдений кіньми дорогоцінний овес. Квочка смашною поважно квокуючи прямувала до ніг ютка, біля яких падало зерно.